Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi yang begini mulia sekali lagi kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis ilmu. Dan sebagaimana biasa kita menyambung balik pengajian kita di dalam kitab Al-Khabir. Terbentuk Muka surat 32 Bagi tulisan Jawi Suatu riwayat Isra'iliyah <tuh> Di mana Riwayat Isra'iliyah Sebelum daripada Saya jelaskan Peristiwa yang berlaku Yang menceritakan Seorang yang meninggalkan sembahyang riwayat israiliyah israiliyah diambil daripada perkataan israil ataupun Bani Israil di mana mereka menjadi bahan-bahan cerita di dalam kitab yang telah dipalsukan oleh mereka kitab yang dibawa oleh Bani Israil ini sebahagian daripadanya betul dan sebahagian daripadanya adalah tidak benar. Mana-mana riwayat yang diriwayatkan oleh Israilia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusaddiqu wa la tukazzibu." Jangan sekali-kali kamu membenarkan cerita daripada Bani Israel ataupun daripada ahlul kitab. Dan jangan sekali-kali kamu membohongi mereka. Kerana sebahagian daripada cerita yang dibawa oleh Ahlul Kitab ini ada yang benar. Dan sebahagian daripada kisah dan peristiwa ada yang direka cipta oleh mereka. Mana-mana riwayat yang diriwayatkan melalui Israelia yang bercanggah dengan al-Quranul Al Karim dan bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka riwayat ini mesti ditolak oleh umat Islam kerana riwayat ini adalah riwayat yang tidak benar sebagaimana satu riwayat yang menceritakan bahawa ada nabi-nabi yang bukan rasul Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala datang ke dunia ini Lalu Nabi ini melakukan kerja maksiat yang besar nah, Ini ada di dalam riwayat kisah ini Sedangkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini adalah manusia yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijamin Nabi-Nabi tidak melakukan dosa Nabi itu mesti maksud di dikawal oleh Allah. Kehidupan nabi-nabi begitu juga dikawal oleh Allah daripada melakukan dosa. Tiba-tiba dalam riwayat Israiliah mengatakan bahawa ada nabi yang melakukan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat yang seumpama ini perlu ditolak. Nah, perlu ditolak dan tidak boleh sama sekali umat Islam menerima riwayat Israelia sekiranya ia bercanggah dengan fakta yang ada di dalam Al-Quran yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fakta yang tidak bercanggah, tak bercanggah dengan Al-Quran, tidak bercanggah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana fakta yang akan kita belajar pada hari ini, di mana fakta ini kita jangan membenarkan dia dan jangan kita menolak. Sekadar kita mengambil dia sebagai pengaktibaran, tidak menjadi kesalahan bagi umat Islam. Tetapi kalau kita nak berhujah menggunakan fakta yang seumpama ini, tidak dibenarkan di dalam Islam. Umpamanya peristiwa yang akan kita lalui ini. Kalau ada orang yang membantah. Ada ulama yang mengatakan, ah, Wahai Ustaz, jangan guna riwayat israeliyah yang seumpama ini. maksud sekadar saya mengatakan, ah, Untuk kita mengambil pengajaran, tidak ada halangan dalam agama. Tapi kalau saya dipertahankan riwayat ini, Kata Nabi SAW, La tu kazibu wa la tu Jangan sekali-kali kamu membohongi mereka dan jangan sekali-kali kamu percaya kepada mereka. Maknanya kita terima kita boleh terima riwayat daripada Israiliyah tetapi kita mesti berwaspada dan mesti kita compare dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat daripada Israiliyah berhubung dengan bagaimana Peristiwa yang berlaku kepada seorang wanita yang meninggalkan sembahyang Menurut riwayat disebutkan bahawa seorang wanita dari Bani Israel Telah datang pada Nabi Musa AS Seraya mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya aku telah berdosa besar tetapi aku telah bertaubat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosaku dan menerima taubatku. Lalu Nabi Musa bertanya kepadanya, Apakah dosamu itu? Wanita itu menjawab, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bersinar dan melahirkan seorang anak yang telah aku bunuh. Lalu Nabi Musa mengatakan, Pergilah engkau sekarang, hai wanita yang berdosa, yang bersinah. Supaya tidak akan turun api dari langit yang akan membakar membakarkan. Disebabkan oleh kelakuanmu yang buruk itu. Maka keluarlah wanita itu dari hadapan Nabi Musa dalam keadaan bersedih hati. Lalu Malaikat Jibril turun sambil mengatakan, Ya Musa, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kerman kepadaku. Mengapakah engkau menolak taubat wanita itu ya Musa? Bukankah engkau akan mendapati orang yang lebih jahat daripada wanita itu? Nabi Musa lalu mengatakan, Ya Jibril, siapakah orang yang lebih jahat dari wanita tersebut? Jibril menjawab iaitu orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Hadis ini termasuk dalam kitab Israiliyah dan menurut riwayat Bukhari dan lain-lainnya dari Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kamu mempercayai ahli kitab itu dan jangan kamu mendusta mendustakan mereka. Hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimat Rahimakumullah Di dalam kisah yang diriwayat Melalui Israel Satu peristiwa Yang berlaku Di zaman Nabi Allah Musa Alayhi Salam Zaman Nabi Allah Musa Satu zaman Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan mengagak Manusia melakukan dosa ini Di atas muka bumi ini satu peristiwa yang berlaku seorang wanita yang berzina kemudian melahirkan anak lalu dia malu kerana melahirkan anak anak ini dibunuh adua dosa yang dilakukan dia berzina kemudian membunuh anak lalu dia menyesal dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Apabila dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat nasuha <tuh> lalu dia rasa takwa sejati dia nak tanya Nabi Musa alaihissalam ha sebab nabi dengan Allah ini ada hubungan sendiri ha, ada hubungan tersendiri barang bila dia mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa dan Allah menceritakan sama ada taubat dia boleh diterima ataupun tak boleh diterima. Lalu apabila dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia mengatakan bagitahu kepada Nabi Musa dia berzina melahirkan anak, kemudian anak yang dilahirkan itu dibunuh dan dia telah bertaubat kepada Allah. Taubat Nusrah. Dia menantu kepada Nabi Musa. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubah yang telah dilakukan olehnya? Nabi Musa, alaihi salam menghalau wanita ini ha, dalam kisahnya, menghalau wanita ini. Dan kisah ini ada disebut semua ha, di dalam terasi mulut itu. Dihalau wanita ini, lalu wanita ini pergi ha, dalam keadaan hatinya terlalu, terlalu sedih. Nabi Musa alaihi salam dia halau wanita kerana zaman itu sekiranya berlaku maksiat kepada Allah ha? berlaku maksiat kepada Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus api daripada langit kadang-kadang ha? membakar manusia begitu juga harta rampasan peperangan ganimah ganimah tidak boleh dimakan tak boleh diambil ini syariat dahulu kala Ayat ha, syariat mereka ini banyak susah syariat kita ini banyak senang zalimah ha, tak boleh dimakan. biasanya selepas daripada peperangan harta zalimah ini dikumpul mengikut riwayat daripada ibnu kaseer ha, ayat-ayat yang menyentuh zalimah diceritakan di dalam tafsir ibnu kaseer nabi berdoa ah kepada allah Ha, berdoa ah kepada Allah tentang harta ini Lalu turun api daripada langit Api ini menjilat harta ha, Kemudian harta ini ha, semuanya binasa Umat Islam tak boleh menggunakan harta Di zaman dahulu kala Hasil daripada rampasan keperangan Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah mengharuskan Apabila keperangan berlaku kita berjaya menawan musuh maka harta yang dimiliki oleh musuh ini dikumpulkan. Ah ha, dikumpul dijadikan harta ganimah. Ada bahagiannya untuk Allah, ada bahagiannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada bahagian-bahagian yang lain dibahagi-bahagikan kepada bala tentera ha, yang berperang di dalam medan peperangan. Ini adalah syariat yang telah dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa bimah Takut orang yang melakukan dosa yang begini Musa, tunggu api, bukan saja dijilatnya perempuan ini, dibimbing oleh Nabi Musa. Takut takut api ini akan membakar orang-orang yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dihalau. Apabila dihalau datang malaikat jibril. A ha, datang malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril ini berkata ha, kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, mengapa kamu menghalau seorang wanita yang melakukan dosa kepada Allah sedangkan dia bertawaf? Mengapa kamu halau dia? Sedangkan sebelum daripada ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengampunkan dosa Orang yang melakukan Melakukan dosa Yang besar kepada Allah Lebih besar daripada zina Lebih besar daripada membunuh Lebih besar daripada membunuh Lebih besar daripada berzina. Kata Nabi Musa AS, Apakah dosa yang dilakukan Oleh orang tersebut jawab jibril iaitu lah mereka meninggalkan sembahya. Ah yakni orang yang meninggalkan sembahya dosa dia lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh anak zinanya. Satu benda yang besar. Memang apa yang telah kita belajar sebelum daripada ini. Orang yang membunuh dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ha, kita bunuh orang tak jadi kafir tapi kita melakukan dosa yang besar yang perlu adanya pengampunan daripada keluarga si mati dan perlu adanya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ini orang yang membunuh begitu juga orang yang berzina orang yang berzina dia tak jadi kafir tapi orang yang meninggalkan sembahyang ini dia boleh jadi kafir sebab itu, di dalam riwayat Isra'iliyah, sebagaimana yang kita lalui pada pagi ini, riwayat Isra'iliyah menceritakan ada peristiwa yang berlaku di zaman Bani Israel. Mereka bertemu dengan Nabi Musa AS, menceritakan Allah mengampunkan dosa orang yang melahirkan anak zina. Kemudian, dia membunuh anaknya. Diampun oleh Allah, mengapa? Nabi Musa alaihi salam menghalau dia. Sedangkan di sana ada lagi orang yang melakukan dosa yang lebih besar yang diampun dosanya oleh Allah, iaitu orang yang meninggalkan sembahyang. Maknanya meninggalkan sembahyang ini merupakan dosa yang terlalu besar yang perlu dijaga oleh umat Islam. Baik. Hikayat yang lain. Ah ha, ada lagi satu peristiwa yang lain. Ah ha, di kayak yang lain ini ini bukan cerita Israel dia. Ya. Ha, bukan cerita daripada Bani Israel tetapi peristiwa ini berlaku selepas daripada zaman Rasulullah SAW. Menurut riwayat sebahagian ulama salaf di masa dahulu bahawa seorang lelaki telah mendatangi saudara perempuannya yang telah meninggal. Tiba-tiba dompet berisi wang jatuh ke dalam kubur saudaranya itu. Tanpa diketahui seseorang pun sampai ia pulang. Apabila teringat lalu ia kembali ke kubur itu. Kemudian ia menggali kubur itu semula. Tiba-tiba kubur itu memancarkan api. Lalu ditimbunnya lagi kubur tersebut dengan tanah. Orang itu lalu kembali menemui ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Seraya mengatakan, Oh ibuku, ceritakanlah padaku tentang amal saudara perempuanku. Berkata ibunya, Mengapa engkau berhanya begitu? Katanya, Saya lihat kuburnya berapi. Mendengar cerita tersebut, Lalu ibunya menangis dan mengatakan, Hai anakku, saudaramu yang perempuan itu telah meremehkan waktu salat dan melewatkan waktu salat daripada waktunya yang sebenar. Akibatnya begitulah keadaan orang yang mengakhirkan salat hingga keluar dari waktunya, lalu bagaimanakah lagi halnya orang yang tidak bersolat? Ini satu peristiwa yang berlaku di zaman Salafus Saleh. Peristiwa ini juga ada disebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan disebut oleh Imam Ibnu Katsir. Walaupun para alim ulama dia tidak sebut siapa yang meninggal dunia. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara aurata hati, satara Allah auratah. Wa man kashafa 'awrata akhihi kashafa Allahu 'awratahu. Maksudnya sesiapa yang menutup keaiban saudaranya maka Allah Subhanahu akan menutup keaiban kita. Barang siapa yang mendedahkan keaiban saudaranya maka Allah akan mendedahkan keaiban kita sendiri. Oleh kerana peristiwa yang berlaku ini adalah peristiwa yang keji, peristiwa yang buruk. Dan diharapkan semoga apa yang dibalas oleh Allah SWT ala di alam kubur ini akan sama pada kubur. Dia akan dibangkit di hadapan Allah di padang masyad dalam keadaan dosanya telah dikikis oleh Allah SWT melalui azab tersebut. Maka ini dikira salah satu daripada keaikan. Maka para alim ulama, dia menyembunyikan siapa yang diazap oleh Allah melalui kuburnya. Ha, tidak disebut. Dan tidak dicerita pula. Ha, siapakah ibunya, siapakah kakaknya. Tidak dicerita. Cuma diceritakan melalui riwayat bahawa di zaman salafus-salaf. Ha, zaman salafus-salaf, iaitulah zaman 100 tahun selbah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini berlaku dan zaman ini adalah zaman yang cukup baik akhlak manusia. Ulama-ulama yang ramai zaman ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk satu contoh seorang perempuan yang meninggal dunia. seorang perempuan dia meninggal dunia. lalu dikembumikan seorang adiknya dia mengembumikan jenazah pakak waktu dia berada di dalam liang lahat ah dia tengok dompet duit dia ni ada masih ada ah lalu dia buat apa dia ah dia timbun timbun timbun ah kubur ah makam pakak dia ni selepas daripada selesai tengok-tengok dompet dia tak ada maka dia yakin bahawa Ha, duit dia, benda-benda ha, yang duduk dalam dompet dia ni jatuh ha, di dalam ha, kubur Lalu dia balik ha, Dalam kesohnya dia balik Bila dia balik, fikir punya fikir Dia rasa penting ha, Apa yang ada dalam dompet dia ni penting Ada duit, ada barang barangkali benda-benda yang ha, perlu diambil Maka dia buat keputusan seorang diri ha, Seorang diri dia buat keputusan ha, Dia nak gali kubur ni Ah ha, di mana anas ha, nas yang seumpama ini diambil oleh sebahagian daripada ulama mutakallaf mengatakan bahawa sekiranya kita berdepan dengan masallah yang besar, ah ha, masallah yang besar, maka kubur itu boleh diganti Sebagai contoh, ha, seorang si mati, ah ha, Susilawati ke, tentara ke, ah ha, ke yang telah meninggal dunia, ah ha, atakala kita kuburkan. Ke ha, kemudian ada arahan daripada mahkamah sebagai contoh ha, nak cek balik ha, nak ambil ujian DNA ke sebagainya untuk menyelesaikan kis yang rumit yang berlaku hukum fetah mengatakan bahawa dibolehkan kita gali tubuh orang yang telah meninggal dunia itu mesti sampai ke tahap darur sampai ke tahap maknanya benda ini terlalu mustahaf terlalu penting, ha, boleh digali dan boleh diangkat balik maya Ha, dia ambil ha, Yang ini dia bukan nak ambil mayat ha, Dia nak gali ha, untuk ambil dompetnya saja Ambil dompet Dan dia tidak membabitkan mayat ha, Ini diharuskan ha, di dalam islam ha, baru bau ini ha, Ada orang tanya saya ha, Seorang rakyat warga Malaysia ini Yang duduk di besuk Tenggara ha, Duduk besuk Dia dibunuh di Thailand Wallahu alamkih apa saya pun tak tahu Saya pun tak nak ada macam macam-macam lah saya pun tidak nak sebut Benda ni Dia dibunuh lalu dikembumikan di sana Dan Secara sejasnya dia tanam Di tanah perkuburan Islam ha, Bila dicari cari Waktu tanam ini keluarga tak tahu lagi dia ada meninggal dunia ha, Tak tahu lagi ha, Ditanam begitu saja ha, tanam di perkuburan Islam Lalu Bila dia cek-cek-cek Ha, dapat, berita. dapat berita bahawa Anak dia ni telah dibunuh Dan kebetulan maklumat dia ni seorang Alba terkulis Habis ha, kali dia mempunyai saluran tertentu ha, Menyebabkan bertemu lah Dengan orang Thailand ha, Bertemu berbincang apa semua sekali ha, Akhir sekali keluarga buat keputusan mayat ini nak ambil balik untuk dikembumikan di Malaysia ha, Mereka tanya saya Tanya saya saya kata kalau nak memindahkan kubur daripada Thailand kepada Malaysia, setelah banyak ini ditanamkan, maka hukumnya harap. Hukumnya tak bunuh. Tetapi sekiranya denanglah ini untuk dicek balik, untuk dibiksa balik, untuk dibuat penilaian, seapa ha? dia mati ini? Kalau dibunuh ke, kalau macam mana ke, begini-begini, ha? untuk dibuat kajian, benda ini diharuskan di dalam syaraf. Ah ha, saya kata kena berpegang sih. Ha, ah kalau semata-mata nak ambil jenazah, ah ha, buat tubik daripada kubur sana nak tanam melisa, itu tak munasihah. Ha, ah haram kita nak buat macam tu kerana dia tidak sampai kepada hak darurat. Tapi kalau ada ha, arahan daripada polis dan sebagainya, mahkamah minta supaya jenazah ini kena cek balik dan kena periksa balik. Ah ha, apa-apa kunci kematiannya ini dia harus. Lalu dia kubutuklah dia kata kalau macam tu kita ceklah lah ha, cek balik ni ni dia pergi kawasan dia tak nak ha, cek ah cek Walid ni ni ha, lalu dia pergi sampai di Thailand ha, sampai di Thailand orang Thailand tak berani ha, tak berani nak halik kuburnya kan hukum tak kan dinah tak berani ha, lalu ha, dia telefon pada saya waktu itu dan alhamdulillah uh, imam ha, di kawasan dekat dengan golok tu ha, sungai golok ni betul-betul lah kawasan kawan saya ya waktu belajar dulu dia banyak belajar macam anak bui saya lah begitulah. dia banyak juga bagi mengaji kitab dengan saya Jadi, saya bagi tahu kepada dia ah bahawa jenazah ini untuk dicek balik di Malaysia di segi hukumnya ha, boleh ah maka gali lah gali ah balik kubur ini dibawa balik ah, jenazah ke Malaysia ah ha, itu di situ kubur dan salah satu daripada nas yang diambil oleh ulama iaitu ah, laqta istiwal ah, gali kubur yang Ha, kita kita belajar pada hari ini diambil ha, sandaran-sandaran yang setumpama ini yang membolehkan ha, kita ni gali balik kubur. Ha, dibolehkan kita ni gali balik kubur sekiranya ada benda yang terdesak. Ha, yang penting ha, hukum dia boleh. Ha, cuma seboleh-bolehnya ha, kita kena elok benda ini daripada padah-padah lain. Sebelum daripada jenazah ini dikembumikan Biar kita kuhati Ha, kalau dia dibunuh, kalau dia ada berlaku benda-benda, ha, maka kalau nak ambil ujian DNA pun ambil sebelum daripada jenazah ini dikembumikan ha, kerana ha, jenazah yang telah dikembumikan kita nak ambil balik ini, ha, banyak ha, resiko implikasi yang membabitkan hukum jadi di sini ha, dia pergi ke kubur, adik lelaki dia pergi, nak gali balik satu riwayat bila dia sampai kubur ini berasal mengeluarkan masa dia terkejut ha, Mengapa berasal lalu dia tirus tirus kubur satu riwayat mengatakan dia gali separuh bila dia gali separuh kubur ini seolah-olah macam letup. tiba-tiba keluar api api yang banyak lalu dia berlari balik berlari balik beritahu kepada ibunya wahai ibu Apakah perbuatan yang dilakukan oleh arwah kakak? Sehingga kuburnya mengeluarkan api begitu kubur. Lalu ibunya ini... Ha, Mengenungkannya... Kemudian ibunya menceritakan bahawa arwah kakak ini... Dia banyak melengah-lengahkan sembahyang. Ha, sembahyang subuh. Naik matahari, bangun-bangun. Bangun-bangun. Ha, ha, ini kena ingatlah. Ha sembahyang di luar daripada waktu habis waktu subuh baru sembahyang waktu maghrib kadang-kadang sibuk sangat dengan pasar malamnya dengan apa belanya menyebabkan sembahyang maghrib kadang-kadang dalam waktu isyak dia tidak jatuh sembahyang sehingga kuburnya menjadi salah satu daripada lubang api neraka sebagaimana hadis yang kita baca hadis doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah ada dengan jenazah Rasulullah baca Allahumma ja'al qabrohu rawlatan min ghiyabil janna wa la tajal qabrohu khaftan min hawarina wahai Allah jadikanlah kubur ini salah satu daripada taman-taman syurga Jangan kamu jadikan kubur ini, ya Allah, salah satu daripada lubang api laka. Ini doa daripada Rasulullah. Menggambarkan kepada kita bahawa azab kubur ini wujud. Azab kubur ini wujud. Sebahagian daripada mazhab awaris, mu'tazilah. Dia mengatakan bahawa azab kubur ini tidak ada. Azab kubur tidak ada. Allah akan mengazabkan manusia bermula daripada mahjab. Dalam kubur tak ada. Ha, dia tolak ini, ini khawarij uh, mu'tazilah dan sebagainya dia tolak ha, pendapat ini ha, dia tolak ha, kita dalam ahlus sunnah wal jamaah pak mazhab kita kita mengatakan azab kubur ni ada kepada hadis-hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak antaranya rasulullah mengatakan orang yang mati ya, kamu letaklah batu yang asli batu yang asli ataupun tanamlah pokok ha, di atas kubur kerana batu dan pokok ini dia akan berkasih dia akan beristighfar untuk si mati. Ada satu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti lalu Rasulullah kata, "Nad'u li hadhihi Kita doa kepada mayat perempuan ini. Kenapa? Kerana dia diazab sekarang ini. Kata Rasulullah. dia agak sekali. Itu juga tidak disebut. Siapa yang ada dalam kubur. Tak disebut oleh ulama, Tapi menandakan bahawa. Azab kubur ini ada. Hadis-hadis daripada Rasulullah ada. Tapi orang lain yang kalau tak apa Dia bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Azab kubur ini memang berlaku. Memang berlaku di dalam uh, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Bila Mohd dia cerita bahawa. Diagaknya takut ke ini kerana melengahkan waktu sembahyang Al-Imam Muzahabi dia sebut sepata Kalau orang melengahkan sembahyang Bukan tak sembahyang Sembahyang lewat Sembahyang di luar waktu Kuburnya menjadi lubang daripada api neraka Bagaimana dengan orang yang tidak menunaikan sembahyang Kita boleh bayar Orang yang sembahyang tapi lewat begitu buku auqiatak sembahan walla auzu billah wallahu ala ma qabana sudah tentulah azab dia lebih buruk daripada orang yang melenguh-lenguhkan subuh. Baik. Kemudian kita pergi kepada seksaan bagi orang yang solat dengan cepat. Ini ada juga golongan bid'ah orang, -orang yang menunaikan subuh yang subuh jenis ekstrem. Ah oh, jenis ekstrem yang ada juga. Menurut riwayat ahli tafsir bahawa firman Allah yang berbunyi Fawailun lil muslimin alladzina hum un salatihim artinya maka celaka bagi orang-orang yang salat yang lalai dari salat mereka. Maksud dari ayat tersebut Iaitu bagi mereka yang memaksud salat Iaitu yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dan diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anha mengetahui bahawa seseorang lelaki telah datang ke masjid dan Rasulullah sallallahu anhi juwasalam sedang duduk. Lalu orang itu salat, kemudian mendatangi Nabi sallallahu anhi juwasalam sambil memberi salam dan Nabi menjawab salamnya. Nabi sallallahu anhi juwasalam kemudian mengatakan, kembalilah untuk salat kerana sesungguhnya engkau belum bersalat. Lalu orang itu kembali salat. Kemudian datang lagi kepada Nabi sambil memberi salam dan beliau menjawab salamnya dan Nabi tetap mengatakan kembalilah engkau salat kerana sesungguhnya utau belum salat. Orang itu lalu kembali salam dan sesudah salam lalu mendatangi Nabi dengan mengucapkan salam dan Nabi menjawab salamnya. Tetapi Nabi tetap mengatakan lagi, shalatlah kerana sesungguhnya engkau belum bersalat. Hal itu berlangsung sebanyak tiga kali. Lalu pada pada ketiga kalinya orang lelaki itu mengatakan pada Nabi, Ya Rasulullah, Demi demizat yang mengutusmu dengan benar. Aku tiada tahu bersalat yang lebih baik dari itu. Ajarlah aku salat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, Ini satu peristiwa. Ha, di zaman Madinah Al Munawwarah ha, waktu Rasulullah duduk dalam masjid. Ha, dia bukan berlaku di kota ini berlaku di masjid. Nabi duduk dalam masjid, mari seorang. Ha, di Madinah ini kita tahu lah. Muhajirin dan Ansar tak timu masalah lah. Dua kumpulan ini tak timu masalah. Bila setelah daripada peperangan Badar masuk tahun yang ketiga Hijrah dalam sejarah itu. Orang tak masuk Islam berteruyur dulu. Bani Israel pun ada masuk Islam. Orang yang tengok ada kepentingan dengan Rasulullah. Mudah nak cari makan. Khalifu ha, Muhammad ni mudah nak negar, mudah nak cari makan. Dia masuk Islam kerana begitu. Ada ha, orang macam ni ni biasanya dia malak macam. Ha, macam zaman kita. Ha, kalau jenis Islam apa? Islam apa? Puk dia Islam kerana tu je. Ha, maka dia pun jadi Islam. Puk jenis macam ni kadang-kadang payah nak pergi masjid. Nah, kalau Dia ni Islam dia betul-betul dia faham dia baik nah, jenis, jenis macam Bapak Berlaku dalam Rasulullah dia mari Jadi mengaji dia ni ku Bila dia masuk dalam masjid Dia semayang Sembahyang kali yang pertama ni Dia semayang laju Bila dia sembahyang laju nah, Dia sudah bagi salat Kemudian dia pergi datang kepada Rasulullah Nak salam kepada Rasulullah Dia kira nak bodek lah kenapa apa Rasulullah bila dia bagi salat Rasulullah kata qum salat bangun bangun bangun semula kamu boleh pergi selaja kenapa bil annaka lam tusalli kamu ni belum sembahyang lalu dia pun tambah kabut akat tasbih Allah ya Rasulullah dia sembahyang itu lebih perlahan daripada yang pertama selesai sembahyang Rasulullah kata baru sembahyang semula kamu tak sembahyanglah dia sembahyang kali yang ketiga ha? lebih tertib lebih tertib dia sembahyang Rasulullah kata baru sembahyanglah tiga kali lalu dia kata wahai, wahai Rasulullah kamu diutus dengan zat Allah Subhanahu wa taala ceritalah kepadaku bagaimana cara menunaikan sembahyang yang sebenar lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca satu hadis اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما يسر معك من القران ثم كب حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتد قائما ثم اسجد حتى, حتى, حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها. Jika engkau berdiri untuk salat, maka bertakbir. Kemudian bacalah apa yang engkau tahu dari ayat Al-Quran. yaitu dari surah Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Kemudian rokoklah dengan tenang. Ha? Rokoklah dengan tenang. Lalu bangkitlah dari rokok hingga berdiri tegak. Setelah itu bersujudlah dengan tenang. Lalu duduk pula dengan tenang kemudian sujud sekali lagi dengan khusyuk dan laksanakanlah hal itu dalam solatmu secara keseluruhannya. Dalam hadis ini jelas dibulas oleh para ulama bahawa sembahyang kita ini perlu ada tumakninah. Tumakninah ini mengikut ulama fiqh mengatakan bahawa sekadar kita sebut subhanallah kita tak baca waktu sujud, waktu rohmu Kita tak baca Tak apa, cuma sekadar subhanallah Mengikut ulama tasawuf Ulama tasawuf mengatakan tidak memadai dengan subhanallah Kita kalau bercakap Ulama tasawuf biasanya dia buat perbandingan lah. Kita kalau bercakap dengan bapa mertua Bapak mertuaku kata Firavli kita bercakap lembut, karena bapa bertuah dia. Ni. Kita ambil anak dia. Kan? Allah ni bagi semua pada kita, Kesihatan, makanan dijaganya, rezeki kepada kita, dibukinya macam-macam kepada kita. Awal ni saja kita hisap udara Allah. Ah, Alhamdulillah kita sempurna macam-macam. Takkahlah kita tak boleh nak berwajahkan sedikit masa untuk bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? top kita tak boleh nak baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi tiga kali ha. kalau kita nak menghadap raja-raja pun ha di sana ada protokol dia ada bacaan dia ada apa ha, kalau kita nak cakap ha mesti ha ampun tuanku sembah patik harap diampun macam-macam ha, ada kita dengan musyrik kita dengan Allah kita nak buat cimcai begitu saja ini satu benda yang tidak ada adab menyebabkan ulama tasawuf apabila ha, diambil hati-hati yang seumpama ini ada ulama tasawuf yang mengatakan bacaan yang sunat dalam sembahyang itu hukumnya tetap sunat tetapi adab manusia dengan Allah mesti menjadikan amalan tersebut sebagai amalan yang wajib sebagai adab manusia dengan Allah Memang tak guna kalau kita sembahyang ini. Tapi kita bila kita sujud pun tak baca. Sekadar kita nak lepak di Dan kalau berdasarkan kepada hadis ini. Seorang seorang ha, sahabat Rasulullah di zaman Rasulullah. Yang menunaikan sembahyang. Waktu yang ketiga. Jadi ada maknil. Ada maknil. Dia sembahyang ini. Ha, bila Rasulullah suruh bangun sembahyang. Bangun sembahyang. Sampai tiga kali. Kali yang ketiga ini sudah teratur. Rasulullah kata, kamu tak semaya, Menggambarkan Allah semayang. Ha, perlu dilakukan dengan, baik. Ha, dilakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik. Ha, dilakukan dengan dengan tertib. Sebagaimana Rasulullah baca dalam hadis. Bila kamu sujud, bila kamu rokok. Sujudlah dengan tenang. Rokoklah dengan tenang. Dengan tenang di sini, yakni. Biarlah kita terasa. Kata ha, kata Al-Imam Zahabi. Ha, biarlah kita terasa bila kita sujud itu. Adanya khusyuk. Ada nyusuk. Nah, kita genakan kepada dia kita sebut Subhanallah yang Allahu Akbar, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Kita ni genap, kita menggenakan kata muka kita yang paling mulia. Kita stop. Setara dengan kaki Allah yang Maha Tinggi. Dia menghargi benar. Kalau kita sujud, kata Subhanallah Allah bangun, dia tak kembali. Menandakan kepada kita bahawa sembahyang ini kita kena jaga lah. Kena ha, jaga. Kerana dia adalah asas ha, di dalam apa ha, jua ha, ibadat kita. Sabda Nabi SAW La tujji'u la yukainu rajulu ki asalbahu firruku'i wa sujudi Rawa Muhammad, artinya tidak sempurna salat seseorang yang tidak meratakan punggung ketika rokok dan sujud. Ha, maknanya bila kita sujud, biar benar-benar ha, punggung kita ini dia rata. Ha, dia rata bila kita rokok begitu juga, biar sempurna. Maknanya sempurna rokok kita dan sujud kita ketika kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah merupakan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa seseorang yang salat dan tidak merakakan kunggunya ketika rokok dan sujud, yaitu tidak tamak mina maka salatnya menjadi batal. Dan yang demikian pada salat tardu termasuk tamak mina bersikap kenal, yaitu meletakkan setiap anggota pada pada tempat. Menurut ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa Beliau bersabda: Ashabul Nasi sarikatul, ala biy serku min salatil. Artinya, manusia yang paling buruk dalam mencurinya, yaitu orang yang mencuri di dalam salatnya, yani tidak ada pamak Kemudian Nabi ditanya bagaimana ke orang yang mencuri dalam salatnya itu, beliau menjawab, yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukunnya dan sujudnya dan tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Nah, ini Daripada Nabi sendiri Yang memberi gambaran bahawa Toma'nina ini satu benda yang wajib Dan Toma'nina ini nah, Kita ambil sikit Toma'nina ini pentafsiran kepada Toma'nina Berbeza di antara Ulama' fiqh dengan ulama' tasawuf Nah Ulama' fiqh sekadar subhanallah Ulama' tasawuf Mengatakan paling tidak Subhana rabbiyal azim wa bi abdi Ataupun subhana rabbiyal a'na Wa bi satu kali ini ulamak tasaw ulama maknanya jaga-jaga itu ha, berbeza di antara uh, dua ha, ilmu yang ada pokoknya ha, dalam perkara yang subibabu ini ha, ulamak tasaw betul apa yang disebut tetapi di segi amanat ha, kita jangan buat sebagaimana begitu kalau kita nak cukup syarat begitu saja ibarat kalau kita mendirikan rumah atau kita pakai duduk selanjutnya dinding tak buat apa benda tak buat kanak tak buat dalam rumah Ha, tak sempurna, rumah kita tak sempurna maka kita kena jaga ha, sebab yang ini, ha, kalau kita buat benda lain, beli sempurna ha, buat rumah sempurna, kita beli kereta sempurna, ha, bukan sekadar sempurna, tak ha, kita kita tak boleh tukar spot ring lagi Ha, Bo-bo-sporin. Kan tengok. acak ha, tak berapa berkenan kita. Kita tukarlah decap. Kenapa? Nak supaya sempurna. Mengapa sembahyang kita, kita tak boleh sempurna. Sebagaimana kerja-kerja kita yang lain. Nah ha, Kita nak kahwin pun sempurna. Ha, bila berlaku perkahwinan. Kita kahwin sempurna. Ha, jangan di kalangan orang kita, kita pakai angkat begitu, katus boleh hayam je Kadang-kadang ha, kita sewa dengan kanopi, kita buatkan duwi, ha, sebelah, potong, lembu, macam-macam benda kita buat. Ha, tetamu, mari rumah kita pula ada pula buah hangang, buat balik. Not sempurna. Sedangkan ini adalah muamalah dengan manusia. Walaupun di sana ada pahala dia, ya, saya tak nampi. Tapi ini muamalah dengan manusia. Kita bimbang takut-takut, tetamu, mari rumah kita. Allah dia ni. Ha, Bahasih eng ha, buat keluh gitu je, Cincang gitu. Kita bimbang takut, manusia kata pada kita. Tak pernahkah kita bimbang takut-takut Allah Subhanahu wa ta'ala ah, kata pada kita. Ah ha, bila kita sembahyang sujud pada Allah, bimbang takut Ish apa benda dia ni? Hari ni aku bagi nikmat banyak, pakas sujud bangun gitu je. Ah ha, sujud bangun gitu je. Ha, jadi sebab itu kalau kita tengok benda ini kita genang, ha, kita genang dan kita dah lalu sebelum ini imam khabi mengatakan apabila kita mengenali Allah, kita menghayati apa yang dianggurah oleh Allah maka shalat kita akan menjadi fushul. Dan inilah harapan kita. Mudah-mudahan, Insya Allah, hati pada kita lebih sempurna, lebih baik. Dan apa benda kita lalui pengajian-pengajian yang sukar ini, akan mencetus hati kita ini lebih cenderung kepada Allah dan lebih memahami apa tanggungjawab yang perlu kita sempurnakan dengan Allah Subhanahu Wataala, Insya Allah. Hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimat, Aminahulloh. Sekadar itulah apa yang dapat disampaikan adalah kuliah subuh uh, melalui kitab at-tabarait pada pagi ini mudah-mudahan diberkati oleh Allah uh, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang berlaku yang uh, insya-Allah kita akan sambung uh, pada kajian kita ini di bulan hadapan minggu yang kedua insya-Allah auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahi والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والرسل سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم استمع اللهم استجب اللهم استنا على الخير الطيب اللهم اجعلنا هذا جمعا مقبولا وتقبل ربنا منا كل عمل يقبل منه صالح اللهم من اراد لهذا الخير توفيق واجله للطيب ومن قرأ بكي شرر فزء الصالحين المبتديين يا ربنا يا رب العالمين اللهم ربنا حب لنا من أزواجنا وزوجاتنا رب العالمين وجعلنا من المبتديين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم من قرأ بآذة في الخير فوافق إلى كل خير ومن قرأ بفي شرر فزء الصالحين المبتديين يا ربنا يا Allahumma rabbi nana takabul mina salatan, sujudan, berdoa, dan teruskan dan teratur. Dan kami meminta rahmat. Ya Allah, kami takabul mina dan kami berdoa. Kami berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kami berdoa di dunia asal dan di dunia kembali. Asal dan di dunia kembali. Sallallahu Dia begini. Kita sembahyang kita baca bacaan yang wajib. Kamu ha, sembahyang sunnah. Sembahyang fardu kan pecahlah kita jangan. Sembahyang sunnah. Ya, saya tidak mengatakan subayang ini tidak sempurna bakar. Tetapi di sudut kesempurnaan itu, dia memang dia ada dan Kita baca yang wajib, kita dapat bahana sebagaimana bacaan kita yang wajib. Kalau kita baca yang sunnah, kita akan dapat dan jalan yang lebih berbanding dengan kita baca yang wajib saja. Dan saya tidak mengatakan bahawa subayang yang kamu ini, subayang dia tidak sah dan sebagainya saya tidak tersebut cuma saya nak sebutnya iaitulah di sudut amun jawab kita dengan Allah kita kena cuba latih ha kita sembahyang fardu ke sembahyang sunnah ke apa ke biar bacaan kita sempurna dan kita ambillah sebagaimana yang disebut ha, Oleh ha, al-imam az yang disebut oleh Al Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir di dalam tafsir dia bila dia allah, dia mengatakan bahawa kita kena jadikan bacaan bacaan yang sunat dalam sembahyang itu, walaupun hukumnya sunat, tetapi adab kita dengan Allah kita wajibkan kepada diri kita untuk kita baca bacaan bacaan yang sunat dalam sembahyang. Itu pandangan daripada Imam Ghazali itu banyak sebut dalam kitab dia, Iyak Mubitim dia sebut, Masa Allah di sini bacaan yang sunat dalam sebahagia. Sebab kita dengan Allah ini kita nak minta sesuatu, kita mengadu sesuatu. Jadi bila kita banyak bacaan dengan Allah, maka Allah dia akan terima ha, ibadat kita ini dengan Allah. Ha, Sekali itu Allah walaikum.